Huszonhat. Vértes Csaba szorosan átölelte Gittát. A fürdőszobában álltak egymáshoz simulva, mesztelenül azuhanyozás zuhanyozás után. A nő szinte elveszett vértes karjában. Olyan jó, suttogta Gitta. És Hogy végre pici érezhetem magam? Pici is vagy. Nem úgy. Nőnek. Gyenge nőnek. Banális. Tudom. Veled nem kell játszanom az erős és határozott üzzetasszonyt. Vértes halkan felnevetett. Egyszer megfigyeltelek, és ne hallgattalak, ahogy a Vörös marti téren üzzeteket kötöttél egy cukrászában. Nem úgy tűnt, mintha megjátszanád az üzzetasszonyt. Fogalmazzunk úgy. Jól esik elengedni magam. Akkor maradj csak így. Gitta érezte, ahogy elárad benne a megkönnyebbülés a feszültséggel párolog a testéből. Kinyitotta a szemét. Látta az Ádám csutka felett a kiütköző borosta apró fekete szálait. A nyakon lüktető verő eret. Érezte a frissen letusolt bőr illatát. Megnyugodott. Félelmetes vagy, Csaba, lehelte a férfi nyakába. Miért? Ahhoz képest, hogy alig egy-két napja ismerlek, még sosem éreztem ezt. Nevezetesen? Úgy hadsz rám, mint valami nyugtató. Ellazulok, amikor ez. Csak úgy árad belőled a higgadság, és én ezt átveszem, magamba iszom. Az jó. Mondta egy idő után a férfi. Még sosem éreztem ilyet. Senki sem tudott így kikapcsolni, így megnyugtatni. Megszűnik körülöttem minden. Pedig voltam már szerelmes, de akkor sem. Akkor nem voltál szerelmes. Már nem is tudom. Még percekig álltak egymáshoz simulva. Talán kicsit gyorsak vagyunk, Csaba, nem? Egyáltalán nem érzem túl gyorsnak. Ugye tudod, hogy ez nem szokásom? Gondolom. Nem vagyok érzelmes típus, Csaba, főleg nem egy fiatalabb fickóval. Öt év. Mit számít az? Az egómnak nagyon is sokat. Nekem mindig az idősebb nők jöttek be, mormolta a férfi. Gitta óvatosan felnézett a vidámon vigyorgó szempárba. Beleboxolt a férfi mellébe. Hülye! Te vagy a hülye! Mit jössz mindig a koroddal? 25 éveseket szégyenítesz meg! Lassan kibontakoztak az ölelésből. A nő mély lélegzetet vett. Na jó, szerintem menjünk? Ha ezt folytatjuk, megint az ágyban kötünk ki? Nem hiszem, rászza a fejét a férfi. Az elmúlt három órában teljesen lemerültem. Most úgy érzem, sosem leszek képes többi a szexre. Erre majd még visszatérünk. Most menjünk, kérlek! Vértes kiment a fürdőszobából, és megállt a gardók szekrénye előtt. Te mit veszel fel? kiabált ki a nőnek. Mintha annyi lehetőségem lenne felelte vidáman az asszony, és bement a hálóba. Csak azok a ruháim vannak, amiket délelőtt vásároltunk. A bevásárló szatyorból fogok öltözni? Ha megengedsz egy javaslatot, sportosat válasz. Hát, ha futni kell? Még az is megeshet. Fértesfarmert húzott, pólót és inget, majd fekete bőrcsekit kanyarított magára. A riasztó nézegette egy ideig, aztán vállat vont és zsebre tette. Lábára puha talpú, kényelmes szipőt húzott. Gitta ez alatt szintén farmert vett fel, hozzá pulóvert és derékig érő vászoncsekit. Szerintem ez már megintem jó ötlet. Jegyezze meg, halkan vértes, mi alatt a cipőjét kötötte. Ezt már megbeszéltük. Még nem késő felülvizsgálni a véleményünket. A te véleményedet, az enyém sziklaszilárd. Abban maradtunk. Abban maradtunk, hogy este megnézzük magunknak. Ez. Vértes a szavakat kereste. Ez akkora. Marhaság. Nem feltétlenül. Tulajdonképpen mit akarsz? Azt, amit veled tettem. Melyik részére gondolsz? Ütközött megvértes. Nem a szeretkezésre, de magamba akarom bolondítani. Minek? Tamásit valaki felbérelte, ebben egyetértünk, nem? Persze. Főleg, hogy ezt el is mondta, hiszen mindig a megbízóját emlegette. Így van. Most azért keres, hogy megöljön. És mi ezért elmegyünk hozzá. Logikus, mondta Maró gunnyal a férfi. Hadd fejezzem be! Szóval nyilván nem önszorgalomból vadászik most rám. A megbízói ijedtek meg. Tullöttek a célon azzal az öt halottal és nem akarják, hogy én elmondjam a zsaruknak, hogy valószínűleg Tamási a tettes. Ezen már túl vagyunk. De ők ezt még nem tudják. Tamásit viszont hamarosan elkapják a rendőrök. És megnevezi a megbízóit. A zsaruk összeszedik őket is, és többé senki sem vadászik rád. Hol itt a gond? Gitta felsóhajtott. Ott a gond, hogy ez Magyarország. Itt sztár lehet egy ittas vezető, akinek a bulvárlapok meg a sok hülye átlagember issza a szavát, és vele éreznek együtt, nem az áldozataival. Itt megúszhat egy halálos balesetet felfüggesztettel egy drogos szárocska, Itt bármelyik kurva címlapra kerülhet. Sőt, jobban belegondolva nem is nagyon látsz mást a címlapokon, csak kurvákat. Ez így azért sarkos. Akkor is ez van. Ez egy ilyen ország, Csaba. Simán kidumálják vagy kivásárolják majd magukat azok az üzletemberek. Nekem viszont tudnom kell, kik azok. De minek? Most mondtad, hogy megúzhatnak bármiféle eljárást. Még csak megzsarolni sem tudod őket. Akkor is ki kell húznom Tomásiból, kik voltak. Valamelyikkel korábban együtt kellett dolgoznom, biztos adott megrendelést, különben honnan ismerte volna a nevemet. Miben reménykedsz? Abban, hogy talán lesz valami apróság, amivel majd meg tudom vásárolni az életemet tőlük. Ha Tamási eltűnik, akkor mi van? Majd lesz egy másik Tamási. Nekem a nagy emberekkel kell tárgyalnom a saját bőrömről. Azokkal, akik a Tamásikat küldik. De ahhoz tudnom kell, kik ők. Nekem kell ezt megoldanom Csaba. Nem a törvényben bízom, mert az itt annyit ér, mint egy bulvárlap másnap. Valami információ kell, ami majd biztosítja, hogy nem fognak bántani, ha csendben lelépek. Nem akarok egész életemben folyton a hátam mögé nézegetni. Vértes megrázta a fejét és felsóhajtott. Nem nagyon látom be, hogy tudnád ezt elérni. Talán se, hogy? De meg kell próbálnom. Én még most is azt mondom, lépjünk le. Megvan a lakásodból az iPad, más bizonyíték, meg nincs veled kapcsolatban. Nincs miért itt maradnod. Visszavisznek Svájcba. És aztán? Várjam, mikor tör rám egy újabb gyilkos? Talán az a rendőrnő tudna segíteni. Nem, a nagyok úgyis szabadlábon maradnak. De már nem lesz érdekük ártani neked. Ha a gyilkosságok miatt gyanúba keverednek, már nem tudod őket sakban tartani az információ nyilvánosságra hozatalával, hiszen az már megtörtént. Minek bántanának, ha már ismert az adud? Például bosszúból, ne le a szimpla emberi rossz indulatot. Megteszik, mert megtehetik, és mert egyszer keresztbe tettem neki. Ez már összeesküvés elmélet. Nem fognak pusztán a bosszú miatt üldözni. És erre te feltennéd a saját életed? Vértes szóra nyitotta a száját, de be is csukta. Gitta bólintott. Helyes! Mert én sem teszem fel erre az enyémet. Mehetünk? Ha muszáj. Muszáj. Megvan a cím? A biztosítási nyomozó kellettenül elővett egy cédulát és a nő kezébe nyomta. Egy utszanév és egy házszám volt rajta. Hogy szerezted meg? Arra gondoltam, biztosan van autója. Igazam lett, tényleg tart egy porsét. Egy barátom megnézte a biztosítási rendszerben, hogy milyen cím szerepel a kötvényen. Ennyi. Akkor mostanra a rendőrség is ott lehet? Elképzelhető, de nem hiszem. Ez nem Tamási hivatalos címe. Csak a levelezési. Könnyen lehet, hogy nem is adta meg máshol, mert alig pár hetes a kötvény. Hol van ez a ház? Budán. Mária remetén. Kertváros, nem rossz környék. Szép munka. na menjünk! A ház előtt parkolt vértes Opelje. A nő az utasülésről a férfira nézett. Te tényleg oda akarsz venni másikhoz? Igen. És ott? Még nem tudom, egyelőre csak menjünk. Vértesó hajtva indított és besorolt a forgalomban. Az éjszakai Budapesten még mindig meglehetősen élénk volt a forgalom, de a lámpáknál már nem kellett várni. A Margit hídon hajtottak át. A nő megszólalt, mintha csak magának beszélne. Itt van nálom az az illat, amivel téged is elcsábítottalak Lozandban. Megpróbálom, hát ha ez segít, és kihúzzok belőle valamit. Ha csak agyon nem lő, amint meglát. Miért tenni? Miért ne tenni? Gitt a csendben maradt, úgy tűnt a felújított hídban gyönyörködik. Csaba megköszörülte a torkát. Arra azért még emlékszel, hogy fegyvere van. Persze, tegyük fel, hogy odaértünk, leparkolok, és? Nem tudom! Csattant felgitta. Majd ki alakul? Egyelőre csak vagdalkozom. Legyünk ott, aztán majd meglátom, oké? Okay? Oké, okay, oké, okay. morogta a férfi. Csak nyugodj meg. De hülye ötlet, tette hozzá Halkan. A Mária remetei utcákon senki sem járt. Elhaladtak egy étterem mellett, aztán balra fordultak. Gitta észrevette az utcatáblát. Ez az? Melyik a páros oldal? Az enyém, menjünk! Most meg mit akarsz? Kiszállunk. Minek? Csak megnézem a házat. Na, jössz vagy sem? A francból! A kocsi a füves patkára húzódott, aztán kiszálltak. Gitta előre ment, a férfinak igen csak igyekeznie kellett, hogy utolérje. Ne rohanj már! szólt utána folytott hangon. Ez az a ház! Magas tujasor mellett álltak, mely félig benőtte a vékony lécekből készült kerítést. A parfümör ott állt a kapuban, és a házat bámulta. Az ajtó nyitva volt, és az egyik ablakból fényvetült a gyepre. Gyere onnan, Gitta! Meglátnak a házból. A sötétben állok, ő a világosban van. Nem vehet észre. A fene tudja, nyögte a férfi, és megfogta a nő könyökét. Na, láttuk a házat, most aztán húzzunk innen a vérbe. Várj már! Mi van? Ha idáig eljöttünk? Fegyvere van. Ránk is nőtt. Ennyi. Tűnjünk innen. Várj! Gitta a kapura támaszkodott, amely kinyílt. Nyitva van. Miért ne lenne? Ez is csak az bizonyítja, hogy itt van. Őpor! Vértes megütközve merett a nőre, aki viszont mereven a házat bámulta. Tessék! Lőporszagát érzem. A házból jön. A hátam hátamborsodzik tőled, amikor ezt csinálod. Vér. Vérszag? Igen. Lőpor és vér. Menjünk be. Nem. Nem érted? Valaki bajban van. Pontosan? Mi ketten? Gitta lerászta Csaba kezét, belögte a kaput, smire mire vértes kézbe kapott, már a gyepen osont a ház felé. A férfi másodpercnyi habozást követően káromkodva utána vetette magát. A bejáratnál érte utól. Az ajtó két oldalán a falhoz zapultak. Az ajtó szét van zúzva, suttogta vértes. Látom! Óvatosan belestek. A holttest a szoba közepén hevert. Egymásra néztek, aztán szótlanul beléptek. A halott két oldalán álltak meg. Ez a másik? Ő az mondta megrendülten a nő. Tényleg megelőztük a rendőrséget! nézett körbe elgondolkodva a férfi. Akkor egy problémával kevesebb. Lelőtték, ha minden igaz, bár még soha nem láttam lőtt sebet. De lyuk van a hasán. Nos, mehetünk? Csak egy perc. Kardos Gitta nagy nehezen elszakította a tekintetét a hulláról, és lassan körbesétált a lakásban. Egy székre mutatott. Itt ült. Ki? A másik férfi, gondolom, ő lőhette le a másit. Honnan tudod, hogy férfi volt? Érzem a szagát! A parfümőr arcimpái kitágultak. Nagyon friss, alig pár perce mehetett el. Itt ült! Megfordult, és végigmérte a holttestet. Itt ült, és végignézte, hogy Tamási meghal. Aztán pálinkát locsot a székre. Minek? kérdezte halkan a biztosítási nyomozó, és közben idegesen tekintgetett az ajtó felé. Hogy a rendőrség ne vehessen szagmintát a székről. De te érzed azt, amit a rendőrkutyák nem? Igen. Hihetetlen. Mehetünk, megvan. Micsoda van meg? A szaga! A gyilkos szaga? Megjegyeztem? Kisijedtek a házból, és a kerten át a kerítéshez mentek. Ahogy kiléptek az utcára, a szemközti kapu felpattant, és három-négy részek fiatal csődült ki az utcára. Egyikük harsányon oda kiáltott nekik. Szevasztok! Vértes karon ragadta az asszonyt, és a kocsi felé húzta. A kék Opel pár méterrel feljebb parkolt. Sietve beszálltak, és a férfi indított. Frank! A kiáltás az utca felől harsant. Az egyik ittas a másik kapujában állt, és miközben az úttestre vizet kiabált. Gyere ki, Frank! Buli van! Látom, hogy otthon vagy! Jézusom! Nyögte Gitra, és a kilincsért nyúlt, de vértes gázt adott. Nem tudod megállítani. Tűnjünk végre innen. Az Opel felgyorsult, és kisüvített az utcából. A rendőrségi kocsik bekapcsolt fényekkel álltak az utcában, a környező ezüst fenyőkről, hol kék, hol vörös finnyel verődött vissza a csóva kárpáti tekla egy fehér golfból kászálódott ki éppen, amikor Bördse kis fiatalember perdült elé. – Hát te, nem úgy volt, hogy már szabadságra mész a babával? – Tehogy nem, nyögte az asszony, és nehézkesen kiegyenesedett a kocsi mellett. – De most én kértem, hogy jöhessek. Ez az ügy összefügg az Abonyi utca gyilkosságokkal. Ne viccelj már! Hogyan? Majd elmondom, hol a hulla? Bent a házban. Ki a ház? Tamási Frank -bérli egy idős férfitól, aki itt lakik három házzal feljebb. Hogy a fenébe nem tudtuk ezt a címet? Sehol sincs bejelentve. A gyilkosa mégis megtalálta. Jött eszembe. Biztosan ő az áldozat? Száz százalék. A szomszédok azonosították. Hogy halt meg? Lelőtték. Egy az oldalába, egy a hasába. A doki azt mondja, valószínűleg befelé vérzett el. Az tény, hogy a hullakörül nincs túlzottan sok vér. Majd a hasüregben? Ja, megnézed? Meg, persze. Tekla megvárta, hogy a fiatal nyomozó megemelje a kordonszalagot, majd lehajtott fejjel átment alattal. Csak a ház ajtajáig ment, a küszöbön megállt, és onnan vette szemügyre a helyiséget. Nem akarta zavarni a bent tevékenykedő technikusokat. Mit tudunk? A nyomokból ítélve valaki rátörte az ajtót. Dulakodási nyomok vannak, az asszal feldőlt. A kanapé alatt egy CZ-45-öst találtunk, a tár tele és csőre töltötték. Több lövést adtak levele az ajtó felé. Hogy lehet akkor tele? Bizonyára közvetlenül tárcsere után végeztek vele, másként nem lehetne tele. Védekezett. Minden bizonyjal. A támadó kétszer találta el, de sem a hüvelyt, sem a lövedéket nem találtuk meg. Valószínűleg magával vitte a pasas. Pasas? Csak úgy mondtam. Nem utal semmi a nemére, lehetett akár nő is. Eltűnt valami? Egyelőre nem tudni. Van egyéb is? A pajtában két kocsi van. A Porsche Tamási Frank nevén van, de a másik egy fekete brávó, egy Ádándi férfié. Ezt a vonalat most járják le a siófoki kollégák. Kárpáti Örnagy a kapu felé indult. Nem lett sokkal okosabb. Ki jelentette be a gyilkosságot? A szomszédok. Buli volt, kijöttek friss levegőt szívni. Látták, hogy ketten távoznak a házból. Tekla megtorpant. Látták, hogy ki volt itt? Igen, egy férfi, meg egy nő. Személyleírás? Elég jó. Hol van, aki látta őket? Itt áll a kerítés mellett. A nyomozó oda kísérte az őrnagyot a közben jócskán kiózanodott fiatalemberhez. Jó estét! Kárpáti őrdagy vagyok. A kollégám azt mondja, ön találta meg a tetemet. Igen. Kijöttem rágyújtani, és láttam, hogy ég a villany Franknál. Bekiabáltam, hogy jöjjön átbulizni. Jó arc volt, át hívni. Nem válaszolt, hát bejöttem, és vállatvont. Ez van! Állítólag látott két embert kimenni innen? Igen. Egy férfit és egy nőt. Hogy nézszek ki? A pasas nem túl magas, bőrcse is fickó volt. 35-40 körüli. Barna hajú. Semmi különös. És a nő? Ő is korú, Rövid fekete haj, vékony, alacsony. Tekla arra gondolt, hogy nem is olyan régen kardos Gitta hívta fel a figyelmét Tamási Frankra, aki most holtan hevert a házban. Kardos alacsony, vékony, fekete. Az nagy a zsebébe nyúlt, és elővette okostelefonját. A neten rákeresett Gittára, majd lehívott egy fotót. A szemtanú orra alátolta a készüléket. Ő volt az? Igen, csodálkozott a férfi. Nem volt így kifestve, de határozottan ő volt. Köszönöm. Tekla elfordult a férfitól, és a mellette álló nyomozót karon ragadva visszaindult a házhoz. Ki kell adni egy körözést, kardos Gitta ellen? Ő járt a házban. Emberülés miatt körözzük? Igen. Ha valaki belebotlik, el kell fogni? Úgy hullanak körülötte az emberek, akár a legyek?